Славні ліки, нічого не скажеш. Ну, які є? Маєш кращі? Маю. Але ти хоч сісти запропонуй? Ну, сідай за стіл, гостем будеш. А вже ж, гостюватиму, коли здибала таку приємну та благочистиву компанію. Вона взяла за спинку вільного стільця, поставила його далі від столу і, надійно умостившись, звела під грудьми руки. То це, кажеш, лікуєшся, так? А де ж Павлина? У місто поїхала. А з щитками чи з ложками? З ложками. Щіток я вже давно не роблю. Хвалять люди твою павлину і на роботі встигає, і за тобою доглядає. Еге ж. Кажуть, і ложки помагає тобі стругати. Помагає. Я роблю, а вона гроші бере. Розмова ніяк не тулилася, і стянька тоді як. З-за вуха замахнулась, подалася прямо туди, куди заміри свої нагострила ще з дому. «Я прийшла сказати тобі, Андрію, що Господь до тебе милостивий. Бог кого уподобає, тому і випробування велике надсила, Кого він любить, того й карає десницею своєю всемогутньою. Тебе він вибрав спосеред інших, і хворобою твоєю тілесною дух твій випробовує» але він чоловіколюбивий, справедливий і милостивий. У великому горі твоєму не залишив тебе страждущого без своєї милостивої ласки. Послав на тебе грішного благодать свою і в немочі твоїй дав тобі втіху і радість, і дав тобі надію і земну, оце я кажу про хворобу твою, і про дочку твою, і про заняття теперішнє твоє, і про те, що люди не обминають тебе, не цураються. Все це, Божа благодать, послана на тебе грішного, всесильною і милостивою десницею Творця нашого єдиного. Андрієва голова повільно і плавно хилилася під тими сянченими словами. Він прикрив рукою обличчя і ліниво потираючи заплющені очі, раптом обізвався, не змінюючи своєї пози. Змилується Бог над раком і дав... Він одірвав долоню від очей і, підвівши різко голову, з зглумом подивився на Саньку. — Ну, та ти одним словом сама знаєш, куди на радощах милистовий Господь-творець наш встромив ракові очі. Дмитро тішно загиготів, а Серафимова Сянька розняла під грудьми руки і сціпила кулачки. Далі викинула в бік Андрія один той кулачок з настовбурченим вказівним пальчиком. «Гріх Андрію! Страшний і неспокутний! Базікати так про нашого всесильного і всезрячого Господа Бога! Це блюзнірство, за яке ні помилування, ні прощення, ані спасіння душі твоїй не буде. Затям собі!» Вона загрозливо тикала тим вказівним пальчиком, що виростав з її зціпленого кулачка, наче пробувала, в якому місці можна Андрія прохромити. А кулачок, як невеличка спринцівка, і видавалося, що саме з пальчика цівкають сянчині слова. «Сянько! Сянько! Виявляється, всі агітатори на одну колодку!» Серйозним тоном почав Андрій. «Якщо ти одержуєш подушно, то, їй Богу, не старайся, не агітуй. За мою душу ніц не матимеш, бо на мені де сядеш, там і злізеш». Тобі, Андрію, не так слід було б з Богом розмовляти, не так. Ти б змирився і щиро всією душею Навернувся б до нього з ревною молитвою, з покаянням. На пальчик взявся з кобликом, А кулачок пірнув за пазуху. І Сянька, витягшись звідти папірця, подала його Андрієві. Ось, які мають сьогодні бути твої ліки. І тож тільки вони спроможні уздоровити твоє немічне зболене тіло і безбожну заблудлу в темряві грішну душу. — Бери, бери, чом неся, бери! — підстюбнула вона неквапного Андрія. І він узяв складеного кілька разів подвійного аркушика зі школярського сшитка. Розгортаючи його, подумав. — Ще один рецепт від усього, від дев'яносто дев'яти хвороб хто йому вже тільки не приносив тих рецептів, і яких, і чого там лише не було, і чудотійні настоянки, і цілющі напари, і навари, і натирані, і напування, а результат один, усім відомий. Та коли він почав читати сянчаного папірця, то й справді побачив, що такого рецепту йому досі ще жоден лікар не виписував. Угорі, посеред аркушика, Великими друкованими від руки літерами був виведений заголовок, підкреслений хрестиками. Молитва в час хвороби. «Оце ти мені?» – примружився Андрій на Сяньку. «Тобі, тобі, а кому ж?» – сикнувся назустріч Сянчин кулачок, а пальчик на ньому на стовбурчений аж затримтів. Нижче на тому аркушику щільною грядкою розсіялися писані літери. Позгиналися вони, поскручувалися, котра як хотіла, але читати їх можна було досить вільно. «Господи Боже, владико життя мого, ти з ласки своєї сказав, я не хочу смерті грішника».